وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمد عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقُدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ السَّقْوَ الْهَرِيْسَ اِنْتَابُ اللَّهِ وَخَلْ هُدَهُدَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم وَشَارَ الْأُمُورِ مِحْدَثَاتُهَا فَإِنَّا كُلَّ مِحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّعْرَ مع Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bermajlis Dan berkumpul di Tempat ini Untuk kita melanjutkan dari Pembacaan kitab Kitab La'il Karya Al-Allam Assyi Muhammad bin Salat Saimin Rahimahullah Masih kita pada bab Yang menyebutkan atau pasal yang menyebutkan tentang keliruan kekeliruan yang wajib dijauhi. Di antaranya kita telah menyelesaikan Al-Hasad. Ya, kemudian terakhir kita sampai kepada Al-Ifta'u B'gode'il. Memberikan jawaban atau fatwa tanpa disertai dengan ilmu. Maka perkara ini bukan perkara yang ringan Namun perkara yang besar insya Allah subhanahu wa ta'ala Jika seseorang memberikan fatwa Tanpa ilm Maka ini sungguh sangat berbahaya Nah Terlebih di akhir-akhir zaman ahlul ilmi semakin sedikit sementara ahlul juhal semakin banyak nah bahkan ada yang sudah terang-terangan menyebutkan bahawa syariat islam ini atau sebagiannya hanya untuk diperuntukkan terhadap orang-orang Arab. Adapun selainnya, maka tidak diwajibkan. Allah SWT. A. Berarti yang sudah masuk di WA kita, Akhil Syarif. Yang menyebutkan bahawa menutup aurat bagi kaum wanita atau berhijab. Ini bukanlah kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hamba Allah kepada manusia. Tapi ini hanya sekitar adat istirahat orang-orang Arab. Allah meluahkan sangat berbahaya. Bahkan dia menghina, ya orang-orang berhijab dari bangsa yang mereka kulitnya berwarna hitam atau yang sudah kaki-kaki nenek-nenek. Allah mustahil dia akan bertanggungjawab Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kita telah menyebutkan ayat ya, al-fat itu digandengkan atau diikutkan dalam salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap asyik yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan Kullu inna maharrama rubbil fawahisha ma zahara minhu wa ma batan wal isma wal baghyya bi ghairil wa an tusyriku billahi lam nazil bi wa an taqulu al 'ala la ta ta'lamun Al Araf ayat 33 Ya engkau menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara keharaman ya in ka Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau menyebutkan atau mengatakan atas Allah malah tak tahu terhadap sesuatu yang kalian tidak tahu. Maka ayah ibu saya menyebutkan: "Wainna kafirah min al-amah yufti ba'duun ba'dun bimale alamun." Sesungguhnya kebanyakan orang-orang awam memberikan fatwa sebagiannya atas sebagian yang lain terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak tidak tahu. Fatajudhum yang berkata ini halal atau haram atau wajib atau tidak wajib. Maka engkau mendapati mereka mengatakan ini halal atau haram atau wajib atau tidak wajib dalam keadaan mereka tidak mengetahui tentang hal itu sedikit pun. Tidak tahu. Afal ya lam haula anallahu ta'ala saailahum amma yaqul yawmul Tidakkah mereka mengetahui bahawa mereka mereka ini Allah Subhanahu wa akan menanyai mereka terhadap apa, -apa yang mereka ucapkan pada yaumul qiyamah Mereka akan bertanggung jawab terhadap apa, apa yang mereka telah mengatakannya cara perkara-perkara yang halal, haram, wajib atau ghairu wajib Afala ya'lam ha'ula'i annahum idza adallu syakhsan fa ahammu lahum ma haram Allah au haramu ma aham Allah aham Allah lahu fa ba'u bihi kan alaih nislu nisrimma amina badzalika bitaabi ma'ftuh bi dan tidakkah mereka mengetahui Bahawa mereka apabila menyesatkan seseorang mereka menghalalkan padanya apa yang Allah haramkan atau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan padanya Maka sungguh mereka telah menanggung dosa Ya Menanggung menanggung dosanya Mereka akan memikul Dosa Semisal dosa orang yang melakukan Disebabkan fatwa mereka yang keliru itu tadi Naam kalau memang tidak tahu, saya tidak tahu. Atau, coba tanyakan kepada yang lebih tahu. Atau, ketika dia tidak tahu, oh tunggu sebentar. Saya kaya kurang jelas bagiku. Mungkin saya bisa tanyakan kepada yang lain. Tunggu jawabannya. Nah. Ya, karena ini termasuk jeritan dosa besar. Wa تَقُرْ Allahi اللَّهِ مَا لَا Wa inna ba'dun al-amati yajni jina'atun ukrah karena sebagian orang, orang awam yajni jina'ah dia melakukan suatu pelanggaran Suatu dosa jina'atun ukrah terus naik ya, nah jadi apa ketika dia melihat seseorang yang seorang ini menginginkan untuk meminta fatwa kepada seorang alim kepada orang yang berilmu Maka dia akan mengatakan kepadanya, ya orang awam ni tidak ada keperluan untuk kita memanfaatkan kepada orang alim. Tidak, ada. tidak ada hajat. Ini sudah jelas. Kata dia, ini sudah jelas. Tidak usah kita tanya-tanya ulama. Ini sudah jelas. fil <tuh> Ini haram padahal kenyataannya halal. Ya, dia mengharamkan padahal halal. Sehingga payu harimuh maahalululloh bi sehingga dia mengharamkan apa yang Allah halalkan padanya. Nah, apalagi umpamanya susah untuk menghubungi para ulama. Atau dia harus menyusun kalimat demi kalimat. Menata kalimat demi kalimat. Bagaimana dia bisa menghubungi paul ulama sehingga. Bisa sedikit kesulitan. Sudah. Takut tanya-tanya ulama. Ini sudah jelas kok. Haram. Apa Padahal halal. halal. Kita berhati-hati. Paling tidak Kepada. Apakah ustaz kibar kita? Awa yaqulu lahu wajibun. Atau dia mengatakan kepadanya hadza wajib. Ini wajib. Fa sehingga dia mengharuskan kewajiban itu di malam yang yang jimhulloh bih, sementara Allah tidak mengharuskan dengannya. Yang intinya selalu bertolak belakang dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan halal padahal haram, dia menyebutkan haram padahal halal. Aw yaqulu hadza wajib. Di syariatillah. Atau dia mengatakan ini tidak wajib dalam syariat Allah. Ayat suatu anhumah aujaab Allah alaihi sehingga dia menggugurkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ayat kulhadhalan wahwafilwaki haram atau dia mengatakan ini halal padahal kenyataannya haram. makata shaydul saymin wahadhi jinayatun minhu ala syariatillah maka ini pelanggaran dosa darinya terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala wahiyamatul yahi di samping itu dia mengkhianati terhadap saudaranya yang muslim mengkhianati saudaranya yang muslim Hai so akdahu biduni ilmin yang dia memberikan fatwa tidak disertai dengan ilmu. Ah seperti ini harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, saya tidak tahu. Nah. Daripada dia menyebutkan sesuatu yang berlawanan dengan hukum Allah subhanahu wa taala. Arwaidum lau'an nasahfun salaan toriki baladin menalbuldan. Bagaimana pendapatmu? Seandainya ada seseorang yang bertanya tentang jalan. Ya, di negeri dari negeri-negeri Jadi ya, tidak tahu Jalan Menuju arah yang dia tuju Sehingga dia bertanya Fakulta tarik minhuna Maka engkau memberikan Solusi atau jawaban, oh jalannya dari sini pak Lewat sini, nanti sampai sana belok sini, sini Wantanlah salah Sementara Engkau tidak tahu Ya, ada yang minta diberikan arahan minta jalan menuju ke sana di mana? Wak? Oh, lewat sini, Pak. Jalannya sini. Padahal dia sebenarnya enggak tahu. Dia enggak tahu kalau jalannya di situ. Dia hanya sekedar menyebutkan. Afala yu'addun annadzalika khiyanatan minki Apakah ini tidak dihitung atau dianggap ya Manusia hal itu Sebagai hianat darimu Manusia menganggap Atau dihitung ini sebagai Hianatuminkai Ini dalam masalah perkara dunia Minta ditunjukkan jalan Dikasih jalan yang salah Maka dia dianggap oleh manusia Sebagai orang yang hianat orang yang khianat maka fa kaifa tatakallam antorikil jannati wa huwa syari'atu allati anzalallah wa anta la ta'lam maka bagaimana engkau berbicara tentang jalan-jalan menuju al-jannah yaitu syariat Allah syariat yang Allah turunkan sementara engkau tidak mengetahuinya sedikitpun. Jalan menuju surga dengan nikah mutah, faham? Wah senang orang, wah, masyaAllah. Nikah mutah jalan menuju al jannah. Sesukanya lagi, mau dua hari, mau tiga hari, empat hari terserah tanpa ada wali. Nah, atau menuju al jannah dengan berzikir. Sekian bilangannya nanti al jannah nah. atau dengan menyumbang ya daerah sini sini sini ya uang uang riba apa apa bagus saja umpamanya pahalanya besar jamnya surga dan apa yang disebutkan Ibnu Sa'imin ini celaknya kita jumpai dengan mengatasnamakan syariah sampai ada penginapan-penginapan syariah ada penginapan ada penginapan syariah ada bagaimana sistemnya penginapan-penginapan syariah Bank bang syariah pacaran-pacaran syariah pacaran islam musik musik islam Allah semua sebab syariah padahal mana ada pacaran Islam, pacaran syariah sudah bosan pacaran setelah menikah serai sudah habis bulan setelah menikmati nah ini cerita mereka yang mengalami Bilangnya, kalau masih zaman-zamannya kayak gitu, buh, naik mobil, dibukakan pintunya. Naik, naik, naik. naik. Kemana-mana, terus diamping. Pasca terjadi pernikahan. Ketika dia tersandung apa? Matang. Lalu, Nusdara. Tidak ada sudah sayang-sayangnya. Karena sudah melakukan... Cara-cara yang menyelisi syariah, tukar cincin, tukar ini dan seterusnya. Allah lah mesti. Maka ini harus di, dijauhi. Wa ina baazulul taklimin, insya Allah ulama. Dan sesungguhnya sebagian orang yang baru belajar ingin berlaku seperti ulama ingin berbuat adil seperti ulama yakuna fima yakufil ana sehingga mereka terjatuh pada sesuatu yang orang awam telah terjatuh di dalamnya yaitu meneljuah terhadap kelancangan keberanian ala syafi'ah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala mereka berani berbicara padanya Yaitu tahlil wa tahrim. Dalam perkara tahlil menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan. Fa yatakallamuna Mereka membicarakan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Wa yajmiluna fi syariati. Wa ifasirun mereka bisa apa ini menyebutkan secara global garis besar dalam syariat atau mereka merinci mentafsir wahum min ajhalin nas fi mereka ini orang yang paling paling tidak mengetahuinya paling jahilnya manusia terhadap hukum-hukum Allah idza samita alwahdayah minhum yatakallam faka annama Yanjidu alaihi l-wah Yanjidu alaihi l fi Fima yakulu min Jasmi wa adami Tauri' Apabila engkau mendengar salah seorang dari mereka Berbicara Seakan-akan akan Turun padanya wahyu. Berapi-api. Semangat. Tidak apa, apa yang dia katakan. Karena mincit. Apa yang jadmi dari. Tegasnya dia mengucapkan itu. Ya, Dia memastikan sepertinya. Ini sesuatu yang hak. Padahal ini. Tapi dia tidak punya sikap hati-hati. Sikap warah. Nah, tidak mungkin ayanti kau yakin tidak adri. Maka yang seperti ini, ya semangatnya dia berbicara, berhati-hatinya dia menerangkan, berorasi. Maka tidak mungkin dia untuk mengatakan tidak adri. Saya tidak tahu. Saya akan akan seluruh masalah itu akan terselesaikan lewat lewat dirinya. La azri ma ada mil ilmi, maka tidak mungkin dia mengatakan saya tidak tahu. Padahal di mana itu ada mil ilmi, dia tidak memiliki ilmu. Namu awal saul hak asalin. Padahal sifat aslinya yang sebenarnya dia itu tidak tidak punya ilmu itu tadi. Wa madzalik yasiru binaan adalah jahil. Pada aslinya itu jahil. Ala annahu alim. Faidrul amman. Dia jahil tetapi mengesankan dia itu alih Jadi siakan-akan dia ini Masya Allah, Wahyu turun kepadanya Kalau kondisinya seperti ini Modelnya Maka Maka dia akan membinasakan Orang-orang awam Membahayakan Orang-orang awam Apalagi Sorbanknya Sebesar ban rispah ingkodnya panjang baru dia berfatwa merokok itu ndak apa-apa Nah berjabat dengan perempuan itu ndak apa-apa kalau dilapisi kain Paham kan Nazor apa-apa kalau pakai kacamata kan tanda langsung matanya yang melihat tapi ada terhalang kacamata tapi sama aja dia pakai jemaah atau memakai heli memakai apa, kelihatan aurat, ya aurat Allah SWT menipu orang-orang Allah nah, menipu orang-orang Allah kelihatannya orang yang dia mendalami ilmu agama ternyata ketika sholat saja dirapati sholat saja, tidak mau Nah menjawab malah saya pernah dapati yang seperti ini jadi kayaknya sudah sudah lama di situ ikut pekerjaan seperti itu ketika dirapatkan sholat kebetulan mereka lagi berada di masjid itu pas jumatan sholat situ dirapatkan menjawab. Di alam nasharul bama ya aku nabi kau dihi wel nabi. Karena manusia bisa jadi mereka merasa sihok percaya dengan ucapannya dan akhirnya tertipu dengannya. Nah, apalagi sambil megang-megang lihian panjang. Ketika ada orang-orang luar datang ke negeri kita ini, jadi tidak seperti kita, syekh berbicara, penerjemahnya menulis, tulis, terus tulis. Itu pun masih dikhawatirkan ada kekeliruan ketika menerjemahkan. Ini tidak, samping yang berbicara waktu langsung menerjemahkan. Kalau seandainya ada yang pandai bahasa seperti itu. Kalau tidak mendengar sejajamnya salah. Akan kita ketawa. Panjang lagi. Allahumma Ustaz. walataha ulil qam yaktasirun ala nisbatul am bilahim dan bisa jadi ya kaum kaum itu tadi mereka merasa puas dengan jawaban orang-orang yang dianggap paling tadi ketika menyandarkan urusan itu kepada mereka-mereka ini Beriko. Karena kelihatannya memang uh. Ya Suratnya sampai bunyi-bunyi Kayak khusyuk ini. Ada mereka sampai seperti itu Surat khusyuk kedengerannya Nah Menipu orang-orang Allah Lah, berta rohm yang sebenar dari kalim Islam. Tidak, bahkan engkau melihat mereka itu menisbahkan hal itu kepada Islam. Inilah Islam yang sebenarnya. Inilah yang dihalalkan, diharamkan, diwajibkan atau tidak diwajibkan oleh Islam. Al Islam yang kulukada, al Islam yang rokada waha dalai illa fi ma alim al-qa'il annaumin din islam islam menyebut mengatakan seperti ini islam memandang seperti ini maka ini tidak diperbolehkan kecuali apa yang orang mengatakan itu tahu ilmunya dari dinul Islam. Maka wala thariqa ila dzalik ila yang kitabillah, maka tidak ada cara. Atau tidak ada jalan. Untuk yang demikian itu tadi memberikan solusi melainkan dengan cara mengenal kitabullah dan sunar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahu ijma il muslimin, atau ada kesepakatan muslimin di, di sana di atasnya. Maka hati hati kita dalam menimba dan menuntut ilmu. Tidak semua yang berbicara kebaikan itu, ya, kokoh di atas agama. Inna badun nas lijuratihi wa dami waraihi hayaihi minallahi wa dami minhu yaqulu ani syai'al muharram wal wadih adun hadza haraman sesungguhnya sebagian manusia jadi ada di antara manusia seperti ini ini jur'ati lancang Berani Tidak punya warok Tidak punya kehati-hatian Tidak punya rasa malu Ya terhadap Allah Tidak merasa takut terhadap Allah Dia mengatakan sesuatu Ya Al-haram al-wabih Yang haram itu jelas haram itu keharamannya ma adun kemudian dia menyangka ini tidak haram ada yang seperti ini ini tidak haram enggak apa-apa awali syai'il wajib al-wajib ujubahu yaqulum adun hadha wajiban atau sesuatu yang wajib Jelas kewajibannya. Kemudian dia mengatakan saya menyangka ini tidak wajib. Ima jahlan minhu. Maka hal yang seperti ini bisa terjadi. Karena kejahilan darinya. Aw inadan wa mukabar. Atau dia menentang. Inat dan menyombongkan diri. Atau tashkikan li ibadillah Fidhinillah Atau bisa dia Apa ini membuat kerancuan Tashkik Keraguan Terhadap hamba Allah Di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, lihat seperti yang kita sebutannya Akhil syirat di tarikh Nabi menyebutkan Suruh merapatkan barisan syofun Karena apabila sholat tidak rapat maka hitu syaitan akan masuk di dalamnya dan akan menggoda orang yang sholat. Dia apa katanya? Alhamdulillah kalau syaitan ikut sholat bersama kan. Adakah syaitan sholat bersama kaum muslimin. Dia juga mencari pahala. Tidak akan mungkin lagi dia mencari pahala. Karena dia kriteria panal Allah menjadi ahlul ahlun apa mungkin dia sudah tak pernah luar kemudian mencari al-ajar, mencari pahala, malah semakin bangga. Ah, bagus, saya tuan kalau sholat bersama kami. Nah, orang yang panjang lidahnya bilangnya semakin Semakin tidak punya ilmu, Allah melunaskan. Jadi, maunya mengikuti cara-cara al jahud dan nasar mau pakai dasi, nah, atau yang lainnya. Jadi kita. Terus belajar, terus meminta bimbingan dari para ulama, dari para asasizah kita dalam hal yang seperti ini. Membuat rancu di dalam agama. Agama sudah jelas, datang dia menjadi kabur. Jadi tidak jelas. benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawa di akhir zaman al-ol semakin sedikit iaitu ilmu semakin sedikit dengan diwafatkan oleh para ulama sementara kejahilan semakin merbah semakin banyak maka apabila sudah tidak ada ulama sehingga mereka meminta fatwa kepada orang, -orang jahil tadi apa ini? Mereka mengangkat pemimpin dari Karaman Juhalak. Kemudian mereka bertanya kepadanya. Lalu mereka memberi fatwa sehingga sesat dan menyesatkan. Nah, Nabi telah menyebutkan beberapa apat yang lalu. Sekarang telah banyak bermunculan. Satu demi satu. Allah lalu Mungkin kita cukupkan sekian yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan dorongan kita untuk menuntut ilmu taat. Ketika memberitakan sesuatu yang tidak diketahui akan berbahaya fatal. Terhadap gem Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita pun semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Kalimang itu kita tahu maka kita menjawabnya. Namun kita tidak tahu, ya kita mengatakan walaupun. Silakan mencari jawaban dari yang lain. Mungkin ini yang bisa saya ingin sampaikan. Alhamdulillah, sesungguhnya Allah maha bercahaya. Semoga berkat. تَعَالَى